Namo dase bhagavato arahato sama sambudase Namo dase bhagavato arahato sama sambudase Namo dase bhagavato arahato sama sambudase Iti piso bhagava arahah sama sambundo vinyacarana sampanno sugato Rokamidu vidu anutaro purisa dhamma sahati satta deva manusanang buddho bhagava Swakato to dhammo sanditiko akariko ahi pasiko opanahi ko paccatta vinuhi ti supatipanno bhagavato Sango. Ujupatipannu panno bhagavato sahva kasango, ya ye pati panno bhagavato sahva kasango, sami ci pati panno bhagavato sahva kasango. Yadidam chattari purisa yoga purisa pugala. Ėse bhagavato savaka kasango. Ahu nehiyo, pa Anjali karanio anuktarang punyakhetang lokasa Ti evang sarantanang dhammang sangang chavikhavo Bhayam vajampitattam válomahamsu nahe sati di Karaniyamatta kusalene yantang santang padam abisameche Sakou, džu, česou, džu, Santu česou, česou, česou, česou, česou, česou, česou, česou, česou, česou, česou, nachakundang česou, česou, česou, Sukhinova chemino hontu sambe satta bavantu sukita ta. Ye gechi pa tavara va anavasa sa. Dighava ye mahanta va rasaka anakathula. Ditta va ye va aditta ye chidure vasanti avidure. Buddha vásambhavesi vásambhve satta bavantu sukhi tata na paroparam nikumvede na atimanyete katan cinam kamchi vyaro sana patighasanya na anyamanya sadhukham miceye matá yata niyam putta Evampi sa sumana samdbávaj a parimanan. Metanča sabalo balokas minmana samdbávaj a parimanan. Udang a doa asambadam Titang charan nisimno wa sayano wa yavata tam satim madhyateye brahmam ètam yagam idamaho dittincha anupagama silva dasane sampanno kame suvine yage dha na hi ja tu gamba punare ti ti na ho tu te jayamangala na sachey na ete nasate ode sabbe roga u pasamantu te sutasate ohom namo bhagavatyai ahya pragnan paramita yae arya avalo kiteshwa bodhisatva gambhirayam pragyaparamita Charmano viavalo kaya tisma panchas svabháva stamsa svabhava Iha shariputra rupam shunya ta shunya eva rupam rupam na prita shunya ya rūpam rupam rūpam sa šunyata, ya šunyata tat Evam eva meva vedaná na samgya, samskara ni. Iha shariputra sarve sarvedharma, Shunyata Lakshana, anutpana aniruddha amala, avimala anuna, aparipurna. Tasmat Chariputra putra ya, na rupam na Veda na, na na samskara na cakšu shrotra grana jihva kaya manam se, Na rupa shabda gandha rasa sparshtavya dharmaha, Na cakšu vijanadhatu yavan, Na mano vijanadhatu, Na vidyana vidyakshayo yavan, Na jaramaranam na jaramaranakshayo, Na dukha samudayani rodamargaha, Na jnanam naprapti, Na aprapti, Tasma s Putra čáry putrá právtik toát boddi sa tosia práď Avarana má šřiď vyhárati a či ta ává raná či ta ává raná nástytová a nutara Samyak sambodhi Pragyaparamita Maha Mantra, Maha Vidya Mantra, Anutra Mantra, Sama Asama Mantraha, Sarvadukha Prashamana Satya, Amitya Tuat Pragyaparamitaya, Ukto Mantraha Tatyatha, Gate Gate Paragate Parasam Gate, Bodhiswaha, Gate Gate Paragate Parasam Gate, Bodhiswaha, Gaté, gaté, pára, gaté, pára samgate, A teď několik slov o dnešní meditaci. Dobrý. Včera jsem se snažil vysvětlit. V rámci všeobecného úvodu hm, do tematiky tohoto zásadu, týdenního zásadu nebo devítidenního zásadu. A teď pomalu začneme se zabývat eh, střebáním hm, toho, co jsem naznačil. To znamená, co jsem včera se snažil vyložit, je, že e, samsára v pojetí buddhismu není nic jiného, než e, vlastně stav e, nevědomosti, hm? obzvláště v e, Učení severního buddhismu je důraz na to, že samsára není nic jiného než stav vědomí. Stejně tak i nirvána není nic jiného než stav vědomí. Jak samsára, tak nirvána je stav vědomí. Stav samsáry je vědomí vázané na zakalené pocity, Stav nirvány je vždy spojen s vědomím, které je svobodné od zašpiněných pocitů. Hm? Čili, co je samsárický stav? Samsárický stav je, není nic jiného než stav, ve kterém... Překroucené názory, překroucené vnímání a překroucené rozlišování vedou k zakaleným pocitu a zakalené pocity opět vedou k překrouceným prekrouceném názorům, překroucenému vnímání a k překroucenému rozlišování. Co bylo první, co bylo druhé, je. Přibližně stejná otázka, jako e, jestli vajíčko je první a pak slepice, nebo jestli slepice je první a pak pak vajíčko. Vždy, kdekoliv se nachází stav e, prevrácených názorů, rozlišování a vnímání, tam se nachází též stav zakalených pocitů. Je nutno si to uvědomit a vidět to jasně. Toto je stav vědomí ve světě, které je vázáno na utrpení. Stav vědomí, které není vázáno na utrpení, je právě stav vědomí, které nemá zakalené pocity, a které nemá prevrácené názory, prevrácené vnímání a prevrácené rozlišování. Čili toto prevrácené rozlišování je základem zakalených citů a zakalené city jsou zase základem pro prevrácené chápání Toto je si třeba uvědomit eh, jak v meditaci, tak i v každodenním životě. Na to je právě, na to je právě praxe 4 eh, Brahmavihár, neboli 4 eh, nejlepších přebývání citu, aby eh, Bytosti dosáhly štěstí v životě tím, že se naučí zacházet správně s pocity, naučit se správně zacházet s pocity, je základ, Tež učení se správně zacházet s vědomím, čili stát se mistrem vědomí, ne aby objekty vědomí byly mistrem vědomí. A objekty vědomí jsou v samsárickém stavu vždy vázány na překroucené vnímání, překroucené názory, prekroucené rozlišování, spojené s zakaleným pocitem. jelikož to, co dominuje proces, právě formace názoru, vnímání a rozlišování, jsou právě pocity. Mluvili jsme o tom, že podle buddhistického učení nejdůležitější faktor v rozlišování a vnímání jsou právě pocity. Pocity ve smyslu přijímání objektu, což je též přímání světa. A přímáme objekty vždy, ať jsme si toho vědomí nebo ne, ve smyslu, co je nám příjemné, nepříjemné a co se nedá definovat jako příjemné a nepříjemné. a eh, kdykoliv nastává zakalený pocit, je to vždy spojené, a jestli třeba si to uvědomovat právě v meditaci a v každodenním životě, vždy je to spojené s eh, prevrácenými názory pokud jsme přímo e, nerealizovali objekt osvobození, jestliže už jsme e, realizovali objekt e, probuzení, hm? ať definovány jako nirvána nebo jako takovost, pak nejsou prevrácené názory, ale stále ještě existuje e, existují stavy prevráceného vnímání a prevráceného rozlišování, jelikož právě zakalené pocity jsou hluboké tendence v našem vědomí, které, ať jsme si toho vědomí nebo ne, v většině situacích definují naše rozlišování, naše vnímání. E, myslím, že je to Mahapunama Masuta V Agamách Buda učí e, právě, že základ k té cesty ke štěstí je právě praxe těch vznešených pocitů, která se napojuje na praxi čtyř základů ducha přítomnosti. Hm? Čtyři základy praxe čtyř základů ducha přítomnosti je ve všech budistických tradicích chápaná jako jediná cesta k probuzení. To znamená ducha přítomnost vůči tělesnosti, což schrnuje vlastně objekty našeho poznání. Objekty našeho poznání je, je, jsou je, ve většině případů tělesnost z ze, ze tělesnosti, tedy ze dotykem z tělesností. Vzniká, vzniká přijímání a vnímání světa. Hm? Podle přijímání a vnímání světa pak je rozlišování světa. Hm? Čili první základ ducha přítomnosti je si uvědomit, objekt, pak si uvědomit proces přímání objektu, pak si uvědomit proces rozlišování objektu a na základě rozlišování objektu pak si uvědomit celou souhru v našem postoji ve světě v našem chápání světa. Naše představy o mentálních objektech jsou právě vázany na našem pochopení objektů vnímání, na našem pochopení príjímání a vnímání objektů vnímání a na našem rozlišování. Ve většině případu toto není objektivní, ale je založeno právě na našich převrácených představách, které vždy jsou spojené s zakalenými pocity. Jestliže si tento proces uvědomíme a na to je právě praxe vznešených pocitů a ducha přítomnosti. Pak přichází. Můžeme se dostat hluboko do procesu probuzování nebo probuzení tím, že si začínáme být vědomí tohoto začarovaného procesu. Tím, že jsme si toho vědomí, tím vlastně se díváme na sebe a na bytosti jako něco něco venku objektivního. A tady právě je ten nejdůležitější faktor buddhistické praxe, vidět jak sebe, tak bytosti, jako, ne, jako něco subjektivního, ale jako něco objektivního. Jako procesy, které se dějí jak v nás, tak v druhých a naše procesy a procesy druhých jsou neoddělitelné. V těchto procesech právě tím, že je poznáme jako něco objektivního, poznáváme, že v nich neexistuje nic co má své pevné jádro. Tomuto pevnému jádru se právě říká v indické filozofii jáství. Ani v bytostech samých, ani ve věcech, které bytosti chápou, což je svět, neexistuje pevné jádro, pevné jáství, Toto je tedy objektivní pochopení světa, které otvírá to, čemu se říká agregáty existence. Dle buddhistické filozofie to, co zažíváme v naší zkušenosti, není žádné já, ale jsou to agregáty existence, které se stále mění, hm? agregát existence tělesnosti, agregát existence eh, prýjímání objektů nebo pocitu, agregát existence vnímání, agregát existence faktorů vůle, což jsou všechny eh, formace vědomí bez kterých vědomí nemůže pracovat, Jakožto to vědomí jež rozlišuje, a nakonec vědomí samotné. Hm? jestliže se dostaneme do tohoto chápání, dostáváme se do objektivního, objektivní vize hm? nás samotných a všech bytostí. To, tomu se říká, Yatha Bhūtadasana, vidění věcí tak, jak jsou. A vidění věcí tak, jak jsou, jak jsem se zmínil, má dva aspekty. Vidění věcí tak, jak jsou ve světě, což je předpokladem k vidění věcí tak, jak jsou ve vnímání, které Přesahuje svět. Tedy v nediferenciovaném vnímání. Čili vnímání věcí tak, jak jsou, na jedné straně zahrnuje správné rozlišování ve světě a na druhé straně Zahrnuje tež poznání toho, co přesahuje svět, ať to chápeme jako nirována, nebo jako takovost všech jevů, čili prázdnota všech jevů. Tady je právě hlubší pochopení, Praxe. nejlepších prebývání pocitu, které jsou též spojené s nejlepším prebýváním mysli. Jak už jsem se zmínil včera, toto nejlepší prebývání pocitu a nejlepší prebývání mysli Ačkoliv můžou být stavy koncentrace spojené s vnímáním sublimních jemných objektů. Jemné objekty dovolují jemné vědomí. Bez jemného vědomí neexistují jemné objekty. Právě praxe šamata vede k poznání jemných objektů a jemného vnímání. Je třeba si uvědomit, že jemnost vnímání závisí na jemnosti objektu. To je též souvislé vznikání. A právě ten nejjemnější objekt který se ani nedá nazvat objektem, jelikož něm neexistuje rozdělení mezi subjektem a objektem. To je právě nirvána, neboli takovost všech věcí. A k tomuto objektu se meditující právě dostává čím? Dostává procesem sublimací svých pocitů a svého vnímání a svého rozlišování. A toto je tedy základní pochopení toho, co, o co se teď budete snažit. A e, začali jsme z praxí meta, hm? jelikož čas je, času máme málo normálně. Hm? V Burmě se někdy dělají retreaty meta, třeba na týden nebo i na měsíc. Polovinu času stráví meditující většinu e, rozvíjení meta, čili meta vůči sobě. Jenomže teď na téma, co já obzvláště zdůraznuju, je moudré pochopení. Bez moudrého pochopení budistická praxe nebo praxe jogy nemůže vést k, k plnému pochopení praxe a bez plného pochopení praxe nemůže být žádné probuzení. Proto tento kurz není spíš je kurz pochopení praxe vznešených pocitů jako takových, než eh, jenom retreat na meta, který už, eh, myslím, většina z vás už udělala i několikrát. Je to tak? Hm? Aspoň to vím o některých z vás, ale eh, myslím si, že všichni už jste obstáli několik zásadu na meta. Hm? Je to tak? Kdo ještě nepraktikoval meta? Myslím, jenom jeden hm? z nás. Je to tak? Kdo ještě eh, neabsolvoval eh, zásad na meta? Ať už týdení, nebo desetidenní nebo... Eh... <laughs> tak dva. Hm? Dva z nás je Párkrát, pár večerů jsem měl, ale ne, jako vyloženě. Ne, jako... Já mám si meditace vždycky večer třeba byla meta, ale ne. Jo, takhle, no tak to není systematický. Tak já teď vyložím z tohoto důvodu trochu systematicky, ale ne tak zase normálně, jako už říkám, eh, několik dní meditace meta s objektem, eh, jako sám, a pak vlastně praxe meta hm, má tři fáze. První je eh, praxe meta vůči sobě, druhý je takzvaný rozbíjení hranic, a třetí je eh, vyzahování meta neboli lásky. Eh. Bez rozdílů na všechny směry, ke všem bytostem. To jsou jako tři kroky. To je specifické pro Tereváda tradici. V tradici severního buddhismu se mluví jen o, vlastně o dvou fázích rozbíjení hranic a pak vyzahování meta ke všem bytostem, bez rozlišování. Zmínil jsem se o tom, že v tervádové tradici je to odůvodněno tím, právě tím veršem udána, ve kterém se říká, že všichni bytosti bez výjimky, to, co jim je nejdražší, to je jejich bytost samotná. Hm? Ať to zní jako paradox, hm? možná když se nad tím zamyslíme, Buda říká dasa, disa, anupá, gama, na eva naeva, ajhagha, piyata atána, etam, atá, paresam. tasmá, nahimse, což znamená, když jsem pozoroval v deseti směrech, neviděl jsem žádnou bytost, která má něco, které je něco víc drahé než ona sama. A jelikož je tomu tak, jelikož jsem pochopil, že tomu je tak, proto je třeba porovnat sama s druhými a nikdy eh, nenaložit násilí nebo neškodit druhým. Hm? To je učení buddhy, jelikož jsme poznali, že všem bytostem to, co je nejdražší, je právě jejich bytost, protože všichni začínáme s prání po vlastním štěstí, i když děláme veškeré charitativní věci, pro druhé. Vždy to děláme s motivací, aby že tím dosahujeme štěstí sami. Je tomu tak? Je třeba to vidět jasně. I když mnohé bytosti sami sobě škodí a škodí, škodí druhým, dělají to s představou, že tím dosáhnou nějakého iluzorního štěstí. Ale je to vždy pro štěstí. Je tomu tak? Hm? I ty vlastně nej... nezdravější činy, nejšpatnější činy jsou vždy dělány s perspektivou, že tím ten jednotlivec dojde k nějakému štěstí, nebo to, co si představuje jako štěstí. Nakonec, i když se sám člověk si vezme život, je to s představou, že pak už nic nebude a pak už... <laughs> pak už nějak... to bude dobrý. Je to tak? Čili... Ta motivace v našem činění, ať jsme si to vědomi či ne, i když je to dobré činění nebo špatné činění, je vždy pátrání poštěstí. To je instinkt vlastní všembytostem, všemu živému. Právě proto buddhismus obzvláště zdůrazňuje, že toto pochopení je základ pro zdravé stavy vědomí. Co jsou zdravé stavy vědomí? Zdravé stavy vědomí jsou stavy nerozlišování mezi sebou a druhými. To zdravé stavy vědomí, právě v buddhistické praxi. nejlepší praxe k tomu jsou právě je právě praxe vznešených prebývání pocitů. neboli praxe nekonečných pocitů. Jež vede k Nekonečnosti hm? rozměru bytí, jak ve smyslu tělesnosti, tak ve smyslu pocitu, tak ve smyslu vnímání, tak ve smyslu vůle, tak ve smyslu vědomí. Toto je pak pozitivní přístup k bytosti, k sobě samému a též ke světu. Toto je z buddhistické perspektivy vlastně zdravý stav. Vlastně Celá praxe je její hlavní cíl, je dosáhnout tohoto zdravého stavu. Tedy eh, proto v tervádové tradici začíná praxe Meta, s meditujícím samotným, aby meditující poznal, jak pozitivní vztah k sobě samému mu dává štěstí a jistotu. A toto štěstí a jistotu pak aplikuje na všechny objekty. a jak to aplikuje na všechny objekty to je praxe kterou bych chtěl abyste začali dneska jako pokračování meta na sobě je tedy rozbíjení hranic co je rozbíjení hranic pocitu to je rozbíjení Hranice mezi sebou a druhými, a sebou a druhými, které máme rádi sebou a druhými, které. Je, jsou nám neutrální, tedy vnímáme je jako někdo, ne, který je nám blízký nebo který je náš neprítan. A pak nakonec, je, což je nejdůležitější, Praxe, meta, nakonec eh, pocit lásky i vůči těm, kteří nám škodí. Hm? Tedy vůči našem, nebo o kterých se domníváme, že nám škodí, většinou se to domníváme. Eh, opak, meta je třeba si to uvědomit, je právě ten pocit, který bytostem nejvíce škodí, což je nenávist. Čili he, účel praxe meta je zmenšit zlobu v nás a nakonec ji vyloučit z našeho vědomí. A zloba je právě to, co nejvíc bytostem škodí. Hm? Je tomu tak? Z hlediska pochopení souvislého vznikání, naše přítomná zloba je dána naší minulou zlobou. A jestliže pokračujeme teď ve stavu zloby, nebo ve stavu nenávisti je jisté, že nám tento stav bude škodit i v budoucnosti. Hm? S tímto pochopením je třeba praktikovat. A jak, to vysvětlíme později. Teď jsem toho namluvil dost pro dnešní ráno a máme Tři čtvrtě hodiny meditace a eh, druhou fázi, tedy meditace Meta, rozbíjení Sīma Bhéda, eh, rozbíjení hranic. Hm? Sýma jsou hranice, vysvětlíme dnes po první meditaci po snídani a pak začneme vysvětlovat metasuta samotnou.